Azokan. Egunon, zen nahi duzu? Zer batean daude musika horiek? Hauek 6 euroan, kiloa. Jo, e, ze garesti daude, no ez? Ta ez duzu merkeagorik? Ez, ez dut, baina begira, 6 hurra duten. Oso-oso goxoat daude. O, bueno, tira-tira. Ema da zu kiloat. Horentxe bertan. Mm, gehiagorik? Bai, e, balduzu hor Ez, ez zaizkit geratzen. Ja, ba, ater jarri dasu uraza bat eta 1 kg tomate. Baina ondu gabeak eman, eh. Ongi da hau hiek. Hm, besterik eh erremolatxa sorta pare bat, e, eta zenari batzuk. Edarkir Hmm, txura ona dute laranja hauek, ezta? Ona daude? Bikain bikainak. Zukua egiteko ere, oso aproposak. Ea ba. Jarrizazu bikilo laranja. Ah, eta azalore bat ere bai. ongi. Eta kitxo, ez dut besterik nahi. Ea ba... Hmm, bai, guztira hogeita zei euro. Hogeita zei Bai, mil esker. Ta aurrengora arte? Bai, aurr. Okay.